Së dzon falënderimi takon vetëm Allahu Teberake ve Teala. Lëvdatat më absolute janë për Allahun ton. Vetëm Allahu i bind dhe vetëm atij fal edhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet, salavatet e mira të Zotit xhallal xjalaliu te gjitha të grumbulluara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi ali salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pasta dhe të gjithë besimtarët që së të ndjekin rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lein e Zotit xhallal xhalaluhu në vargun dhe seriën e ligjëratave tona të ditës së shtunë. Ju kemi porzgjedh në vështirësinë e ligjëratave të komentojmë dhe të shpjegojmë në një libër të një dietarit të shquar të gjeneratave të mira të muslimanëve, dha ishte Buhati ibn Hibani, Allahu më xherrof. Qëllimi i këtij librit është që njeriu të ketë pasur të qartë se sa janë shanset dhe sa janë mundësit nga ajo që aje ka arrit prej fisnikrive dhe vlerave që të cilësohet dhe klasifikohet nga njerëzit e menqur. Të ndëruar dhe zër kemi përmen në ligjeratat e kaluara se askush në bot nuk e pranon dhe nuk jaleon vedvetja që të pranon diçka prej, prej në kësën lëku. Pro njeri e urrejn në kësën lëkun, e urrejn mangësin, e urrejn të qenurit i mangët por se kjo urrejtje dhe kjo zemrim që e ka për të këqijat nuk ja largon ato andaj kërna urrejm një të keqë që ka mund që e kemi me vete andaj kjo liber ne pas shiron neve apo ndihmon nga se esenë që është liber i Zotit të bare kjo vëtjala dhe haditi pengamberit sallallahu aleyhi sallem por se liberat e ulemave ndihmojnë që të kuptohet ajojt cila është e artë në Kur'an dhe në sunetit në pengamberit aleyhi sallatu para se me vazhdu të ndërruar vezër me Ibnu Hibbanin do t'i përmendim disa vjallë të djetarëve të cilat kanë të mojnë me vlerën e e menjës, pasi kjo liber është e tituluar Raudatul Ukale, shëtitja apo kopshti i njërzve të cilat janë të menjës. Ndërsa neve e dim se e jetojmë në kohën ku njërzit flasin për menjë, flasin për intelektin, flasin për zgjuarësin, flasin për kapjin e gjërave, flasin për Portocainiurit e përparuam e zhvilluam me këtë më radh. Por kjo se kjo mohabet dhe kjo kjo bisedë nuk ja nuk ja siguron as kujt mendjen, nuk ja siguron as kujt zhvillimin. Andaj disa pika të shkurtra rreth rëndësisë së mendjes dhe rolit të saj para se të vazhdoj në, në ato cilësitë që përmen, ka përmend Ibn Hibbani. Të nderuar vlezor, Allahu xhalle jalehu nakaduru çështjet e përbashkëta mes neveve dhe kafshëve. Dhe përbashkta mes neveve dhe kafshëve, e cila është quhet në gjuhën arabë havas, shitsa. Pra, shit, vesh, goja, prekja e këso me radh, knatësit, ndjenjat, janë të përbashkëta mes neveve dhe kafshëve. Dhe dhe janë, dhe kafshasha ha, gëltit, ka dhe dëgjon. Kafsha shjon dhe kafsha h glltit, kapordin ushimin. Dhe kafsha shjon knatësit Intime, e kështë të mërra. Pra, shumë prej gjërave të silat na i shiojnë në një jetë, janë të përbashëta me kafshët. Të kjo pikë, egzisto një dalim. Se ato, kafshët i kanë në dozë më të shtuar. Pra, kafshët i punojnë më mirë. Veshët i punojnë më mirë. Gjua i punonë më mirë. Andaj, zote ju në gjellë e gjellalu, për shembol, gjuën e njeri ju të kalonë më të vogëlë. Nërsa të kafshëve të sh dhe është i ka bo tonat në një standart të saktuar ndërsa shumë kafshjë u ka bo në, në një madhësi shumë matëmale. Ata shionë kënaci në intimitetin e tërë, në mardhënjët intime, shumë ma shumë se sa shionë njëriju. Ata hajnë dhe pinë shumë ma shumë se sa ha njëriju. Ta një kjo është e përbash këta dhe dalusja. Mirë po zoti jo në gjellegjelari, vja ka dhuru njëriju, një cilësi me këta ka mundësimja të i kalu të, të gj Pro me këtë cilësi, ja te i kalon të gjitha shqisave të tjera, dhe jo është, është mendja. A dajë të josht, ndërruar dhe zërë, nëse neve nuk investojmë në mendje, nëse neve nuk investojmë në iman, atër kafësha, ne e te i kalon. Se syti ka më të mdoj, syti shofin më mirë, veshti të gjojnë më mirë, ushim ha më, më tepër, andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, e ka përmenë pik rishnë këtë pik se nëse neve nuk e përdor më mengjen ato na e kaloj Allah unë arruaj ka do në zotë i onë të bare kjo e talë në surën el araf u la i kekel en'ami bel hum adhal ata janë si kafshët duke i cilëcu ata shka se kam përdor më mengjen ata janë si kafshët bel hum adhal madje janë më të humbur pro njëri u cilë vëzën nuk e përdor më mengjen o shmë i humbur se kafshat pse pse më i humbur dhe e dini se ky ajet është objekt akuzën nga orientalistët. Keni parasysh ky ajet në surën Furqan ku Zoti i Onjë i Gjallëllahu na ka përmendur se ata jetojnë vetëm për të ngrëndhë dhe për të pirë, është objekt akuzave i i kujna i orientalistave. Por ata thonë që në Kur'an ku cilsohet njeriu, a, si kafshë apo ma, me e o, si ka munë, si, më më devijuar. Ose ka mundsi më s'meqeni devijuar një njerë i cili jeton për barkun e tij i cili jeton për intimitetin dhe marrëdhënien e tij, si ka mundësi më mos më mëçeni devijuara i cili jeton, por kënaqësitë e syrit të tij, si ka mundësi më mos më mëçeni devijuar. Andaj Zoti i ëngjël Lelal na e ka dhuru mendjet, në dhuruar mendjet e ndëruar vështër për mihatë i kalu kafshave. Dhe mos mu kon mendja çish dallhomi me ta. Kur ata hajnë dhe na hajnë. Kur ata pinë dhe na pina. Kur ata kanë kënaqësi dhe na kanë kënaqësi, cilën na dallon? Na dallon mendja. A dalë investimi dhe ushqimi dhe kultivimi mendjes është prej gjërave që mos shumti i dhan Allahu te bareke وتعالى. Gjithashtu të ndëror vëllazër, dietar kanë përmendur ka se dhe këta ka përmendur Sheikhul Islam Teimi edhe Ibn Qayyim al-Jauziyja se mendja është sikur mulliri. Ja, sikur mulliri i cili blluon. Dhe njeriu blluon atë material që ka hedh. Kini pa Njeri ju hedhë i shkala jo e blu, e gërin, e kështë të më ra. Dhe djetarë nga kjo kanë thonë se me indja është fuqi, o për dorët për të mirë, o për të keqë. Andaj përshimë njeri ju kërë e banë një planë, njeri ju i mirë e banë një planë, një skitë, dhe njeri ju keqë e banë një planë, këni parasyshë dytë. Njeri e banë planin e vetë, qohën a mëngjes, shkojnë gjami e falin a mozë, pas taj dalë punoj për me k Dhe e ban blun, me çka e ban? Me mendje. Mirë. Tjetri ban plan me vozgina, zoti na rujt. Takon na kaq ora, e vaj këta e vaj ata. Tu di çka jante po dorr Nisan, mendje. Por jo te Nisan janë tumrrie. A nda këtu njerëz ve ju porzie. Ktu njerëz ve ju porzie. Nga semendja është fuçi, e cila blun, çka ti jeposh blun? Nëse ti merr ndonë me angazhu, qysh më arrit me boni të keçe kët nimon? Nëse ju vëzi, mirë po. Kjo ndihmës e mendjes. A do të them se këtu jeni lavdruar? Jo. Andaj ti isha plot njerëz, për shembull, kur voin dallavera në tregti, në biznes, dhe më mashtroi njërin. E voin në mbrëmje e pastaj nuk ja tregon disa pika dhe thotë, "Kështu e ke na shkruajt." Por kia e ka mendjen e atashme. Do ti thukta kursin e bin. Dhe kishka thotë se në mashtron më kurguina. Bel huwa shejtan, kia shejtan. Shejtani apo dhe shejtani se nuk mashtron kurgush. Deri se ka thonim Nxjauzi, ka thon disa prej tabeinëve, shejtani është aq i majmëm njeriu, ja bën planin e 99 punëve të mira në 100ën e shkatron. Apo 100ën e shkatron. Sikur për shembull, sikur për shembull çka thonim Nxjauzi, ata të cilët dilnin në sabah dhe lexonin surën Kul A'udhu bi Rabbil Falaq, Kul A'udhu bi Rabbin Nas, për më thon njerëzve e bona hatmun u kaloha dhe mjeri A? një që në dëmë më të surë i kaledzu për në emërt Allah edhe në fund kja ka prit dil ka të zojë se e të bëhatëm po kjo dil ka të zojë se e të bëhatëm në shkoj hatëmja në, nësë njeri ju du të me vasë parasy se përdorimi i fuqisë e mendjes nuk është gjithmonë e lafdruar andhe Allah u gjele gjelalu në Kur'an i kanën shmu njërzit për për, për përdorim të mendjes në vendin e gabuar Për përdërim të mendjes në, në vendin e e ka buar. Kjo është pika e dytës e duhet të kemi parasysh. E treta të ndërruar dhezër, është se mendja e ka fuqin e ecjes në për ide. Sikur që ec ka mba në tokë. Pro botkuti, botkuti me të ndërruar dhezër në dunja ka sa mendja nuk të marë. Dhe, dhe se ka tonë Shekhu Samët e Mie, La ju hësihi illa Allah, së mundët mi ditë sa ide ka kalu njërzimi, po zoti gjellë gjellalu. Vetëm në 100 vjetë të fundit kanë kaluë sisteme ndryshme. Vecë, ajë filozofë, këj filozofë, apo Marksi, ajë Freudë, pas tajë Alfredi, vëcë këtë në, në, në Europë, po para kësajë borgjezët, feudalët, sklavizmi, klasat e ndryshme të njerëzve, të zhida këtë të ndërruar dhe zërë janë ide. Apo, materializme është ide, shembuloria është ide, këtë janë ide. Andajë, Njerzimi ka kalu shumë ide. Por se shka është më rëndësi të ndëruar dhe zë një pikë. Duhet me të mendoj se mendja ka mundësi të shtitë në por ide. Sikur të shtitë këmbë në tokë. Mir, po është një një një sani sigurt. Cila është e sigurt? Se nëse nuk e ndriçon kët ecje, shpallja e Zotit Xhellaluhu pritet me rëshit në çdo moment. Apo mendja ka fuqi ecje. Ku ec, sikur që ec ka në tokë ets mendja një ti të mendja kështu shkon atë kështu shkoni mend tjetër ndit ka orë një një studim bashkëror se në ditë njeriu ti shkojnë në mendje 60000 mendime 60000 edhe më tepër sa sa i punon njeriu të mendja pa ndaltë ndëroruar zot mirë po kjo et që donjë arrë është kjo e rrezikshme kjo et që donjë arrë është e rrezikshme ketë këta kush e siguron për mos me rëshit dikun shpallja zot i xhelal u Shpallë e Zotit e Barike, u e te ale. A në dhe zër, drita, e cila, e siguron mendjen, gjatë e cësësaj, që mos dëndikun, a zëndikun, a zër, nëse i ki kam shumë të shnosha, shumë të mira, qarkullon gjak i shpej, muskullat e forta, dhe e thë rrugën ti, a ma dritë s'ka? A ma dritë nuk ka? Ma dje për menç me dit një udhë, edhe tani nëse e cë për zdyti, e është t a rrezik më ro. Apo disa njerëz që sillojmë për shembull, tamam do i dini na me çështat Kur'anin, çka Kur'anin. Shejkhu Ahmedi më gjalën Kur'ani është lëzojudh për mesele. Lexohet për çka? Për mehet. S'ka mundi njeriu me et pa Kur'an. S'ka mundi njeriu pa mehet pa pa Kur'an. Andaj të ndëruar vëzat sikur që ka mëçnoshit. Ka mundi murrzuar dhe me me me qalu ndonjëherë. Ashtu është edhe mendja. Ecë, shkona për mendime, por ajo që ka arru në cilë është, o shpalli Allahu të bareke vë të ara. A dhe dhezër, ketë ecët mendjes, që ne vina vinë shumë mendime, shumë ide duhet të përkuvizoj me, me dritën e Allahu të bareke vë të ara. Gjera shtë të të ndërruar dhezër, njëriju duhet të këtë parasysh se mendja është relative. Këtu në ke kemi për qëllime për dorë të erënët, të cilat njërës të kanë eshtë ka boa relative, absolute, relative dhe zërë është e pa që ndryshme, e pa që ndryshme. Erë kështu, herë ashtu. Por është i një sendi interesant nga kjo, kjo, e, pandru, kjo ndryshushmëri dhe pa që ndryshmëri e mendjes. Krejt njërës i të dinë se mendja ndryshon. Andryshon. Faktet për ndryshimin e mendjes i pranojnë edhe ata të cilat nuk e besojnë Kur'anin. Na që i besojnë, nuk e diskutojnë, që ndryshon mendja. Argument që ndriçon, çka çish ndriçon. E bën një punë dhe pastaj as e damin. Çka thue? Ah, si mos ta bójsha kështu. Ah, si mos shkoja an këtruk, ah, si mos ta bójsha kët tregtari, ah, më e kështu me radhë. Kjo lëu sikur çka është? Pishmallok. Tipi vjet pishmamse që bën i punë, s'ka njeri mbull që një an nuk thot, ah, sikur ndriçet apo ja. Madje edhe sahabët i kanë mësuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, "Rujuni lëu" Sikur, se ja u qelë dherën e shejtanit. A dhe për nëzëm ka të nësabë, mustu një leu, sikur, se ja u qelë dherën e shejtanit. Por çka? Kini bindi në laun në gjellë gjellë e luhë. Kini bindi në laun të bareke, vëtë e ale. Mirë, nga kjo, çka ka nëzirë djetarët në dërruar dhe zërë? Pasë që njeri ju thotë, sotë për dje, ah, sikur. Me gjithë se, që kjo mendje djejshmi që kjo e djejshmit, Më interesante çela është o qëndrimi i kësaj e cila për ditë ndron. Dhe këtu e kupton ti se çdo sistem, por vetëm Allahu xhelo xhelalu që e ka zbritësh ti kot. Nga se nuk është i qëndrueshëm. Lëvërdit nuk i ka qëndrueshme. Humbjet nuk i ka qëndrueshme. Andaj ti isha njerëzit në kautizëm. Dhe as i sistem nuk janë objekte rahatin. Pse? Nga se s'ka mundsi. Nga sa at ata paradgjentë thonë, "Ah, sikur mos ta kishme i bërë këta." E në Kur'an dhe zërë nuk ka si kur asë një ajet Ska thënë Allahu Gjelle Gjelalu Në asë një ajet Ahë si mësë jakëshabohë haram që ta se Ndull gabim Ako qështu ajete Runa Zot Ska në Kur'an dhe zërë Ka dalë prit njëse 5 vakë gabim Gjash të dosht Ako qështu në Kur'an Ska dhe zërë Ka dalë që Ramazani Shumë tërdejt U doshtë një zët Ska dhe zërë Andë Allahu Gjelle Vale ka përmen Lara i Në nuk fona me dishim, e pasta ju këshirën atje. Këshirën e studionisë, sëtë të muni, jepë në maksimumin dhe nisa ka thënë Allah u gjellë gjelelu. Qatë shumë dispozita këna zbrit, sa që si kur ti shkanë dikujt përveç Allahut, për dikujt tjetër, kishë pas shumë kontradikta. A munë është me gjetë kontradikt mes ndalimit zinas dhe falis namazit? Munë është me gjetë në Kur'an ku dë një dispozit vjenë në deshme nga të rëshmorinë nj A është ndesh me than Allahu Gjellegjelluhu dhe me prindër i cilu mirë, ndesh është? Ka di shkamre në natyrë që ka thotë, ma, kjo zbanë, s'ka. A ka di shkamre në natyrë që ka thotë, zhinaj, agabim, gabim që ka arë haram, a ka di shkamre në natyrë që ka thotë, rakija, gabim, me paskojnë rakija, gabim, s'ki që thonë ato, përmi të të të mëdhejt. Po pe pranoni si zbanë, kjo është pranim si zbe banë, pas të e kini përkufizu Në një, në një moshtë të caktuar. A dhe dhe zër, Korani nuk e përdor, lewin, sikur, dhe qka e përdor? Bëne. Sa ajë cili thot bëne, nuk e menon, ajë është kryuës. A dhe dhe zër, prej, asaj qka duhet të kuptojmë, se mendja është relative. Qa të më relative? dhe relative? Do më dhe thonë se ndryshon. Dhe njëri ju ndryshon. A je tashë si më fëmiri, menon si fëmini, a dhe ka thonë Kur kemi qenë të rri, i kemi pas disa dëshira që smuish me arrit. Po shafuqallahu ku dëshëmaro. Tani kur u banëm pak matë më të mushum, i kemi arrit ato dëshira. I kemi arrit ato të sende që kemi dëshiruar, posa kena dëshirën. Po kështu shumë biodar janë për kështu. Kur i kemi qenë të rri, kemi pas tatamri, tatamri. Po shkemi pas mundsi. Tani që jemi pak më të mushum, i kemi arrit këto. Edhe njeriu për shkak të kur moshohti arrin shumë sende, por dëshirën tash se ka. Ajo dëshira e një 18-vjeçari të takë një veturë me një dëshirë të 40-vjeçarit njëjti. Ai Iriu veçanaris kur ska i mall, tallafi ban. Zoti na rujt. Por se kurosh 40 pas 50 vjet si kushton rësi. Çështja e veturës po shka me të bajt prej këtu deri këtu. Kur ti nuk e marr me veten dom ato, e kështu me radhë. Andaj vëllezhat, çështja mënje është relative, e çysh i ik me kësaj relativitetit pa çndryshmërisë me Kur'an në Kur'an. Andajder selefë, brezat e parë të muslimanëve i kanë mendshmua ata të cilët mendjen e kanë bërë bazë. E kanë bërë mendjen bazë. S'bohet mendja bazë. Pse nga se nuk kaish diçka që ajo është e çndrurshme. Andaj njeriu të ja ndryshon për ditë planet. A ah, si mos ta boja kta, e mos ta thoja kta, e mos ta veproja kta, mos ta boja kët plan se ndulgabim. Allë të ndërua olezë, krit kësaj, por mi ik. Me çfarë ikni? Me Kur'an. Andaj te yesha Abu Bakrin t'i fjalia ska ka thon kur ka qen ai gjatë para 1400 vjetëve sot muslimanët thon të njëjtën pse nëse ka ardhur nga ai cili ndryshon qul huwa allah wahad zrishon kjo disa njerëzit e ndryshonin and shiko kur ka hië ndryshimi te fetë te sadh kan zbritur prej allah u jël xhelalu kur ka një drejtimi ne injilin ti me lexovler injilin botimet se kan ardh ti thu subhan allah iladima antu folta per nje pejgamber ndarshëm çejt ande fol për një njeri i cili i cili ti ta zbrit pamën dhe madhështinë e Isa telej sallallahu alaihi salatu selam si te tu. Pra forma që ish fol aty për Isa ti tmerrohesh. Po çan të, të fol këtu kështu. Që kështu pejgamberi do këta. E mirë, ka ka ardhë kjo se ka i mendja. Ka i mendja. Tu dosh ta zbukuroj apo? Tu dosh ta ta zbukuroj. E kështu më radh edhe në në të vrat. Andaj dozë Kurani Zoti xhille xhelalu siguron që ti mos ndryshosh në rrugën e drejtë, në këta fusha, sipër Zotit, sipër pejgamber, sipër mëlaçut, sipër librave të Zotit, sipër raportit me njerëzve, këto kushtiron, i ruan libri Allahu xhele xhelaluhu. Anasha neve nuk duhet ç'të mbështetemi në mendjet tona, sepse mendja jonë është relative. Sikur që je i vogël e i van do vite, pastaj plaksh, pastaj ja thon njerëzit tash ky s'po diçka po folon. Po fol. shumë bletç apo pse thon gjë ashtu? Se u ka ndryshë Andoj fjala, përshemull, në gjurë në arabe, kur plaku shkon në vite që mos e di, që ka përdo që shi i thojnë, kharif. Vjeshtes i thojnë, kharif. Vjeshtes i thojnë, kharif. Me të një tin emër shka quet, plaku i më shumë. Pse, s'ka gjelbrim, s'ka gjalni. Andoj, për me eruj, pas tërtin, këthjelëtsin, dhe mendimet stabile, të njeriut është i vetëmi burimi, cili siguranë, libri i Zotit dhe Suneti e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fad ibn Hibani, Allahu me sheroft, kaftin e re mbi përmbajtjen e heshtjes dhe ruajtjen e gjuhës. Ka thënë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Cudoçe beson Allahun dhe ditën e gjykimit, let tot khair apo let hesht." Let tot khair apo apo let hesht. Të ndrua dhëzor hojega për tani një kapitin të re pasi përmendit dy A lema e thjeshtë e sot është e bën njeriu më i mençur dhe ajo është pastrimi ndërgjexhës dhe dhe shtimi i dijes. Njeriu pa pastruar ndërgjexhën nuk i van dobi ailmi. Madje e keçpërdor ailmin. Apo nëse njeriu i pat arm, i pat ilaçe, i pat diçka e cila kushton ka vlerë, nëse kjo nuk e mirë përdor e keçpërdor sigurt. Apo nëse nuk e mirë përdor e keçpërdor sigurt dhe kjo është vëzër me këta një mejtet apo kjo është me këta një mejtet siri o ka me këshirë halal o s'ka ndryshe o haram për, siri është fuqi, shef nëse nuk e bërdo në halal sigur të shtë e dyta në haram nëse veshë nuk dëgjën halal sigur të ko haram gjuha nëse nuk thot dishka mir të dhe neko tjetëron me thonë sharë andaj për nga meri se se më këtu reagoj tha ose fol mirë ose heshtë 8 mosfol hiç Allah pejgamberi alayhi salatu selam e ka e, siguru njerin nga nga ekecia e djues se ti duke i dhenu mundsiqe qe te hej dhe me kta e ka hap hoja kaptinen e tret ne ne ne kët mesele. Pastaj thot Allahu meshoroh. Ka ard nga Enesi, Ibn Malik selukmani, lukmani urti se ne ka permend Allahu uje lona sura Lukman ka than inna min alhikemi asamt wa qalilun faileh. Ka than lukmani Kanë diskutu djetarëta është Lokman i pengamera, por jo, shumisa djetarëve kanë thanë, nuk është pengamera, por është një, një njëri i urtë, i cili, Zotë i unë të barë e kjovetele, e ka zhjetë të apërmenë në Kur'an. Ka thonë kështu, vërtet prej urtësi së madhe, është me heshtë. Me heshtë. Problemi i dunjajo së do me heshtë. Abo, se kretë mjetët qojnë me folë. O, shumë rolemë. Sot kretë mjetët qoj Aty në Facebook të ashkruun folë që aki në mendje. Edhe të menudë si cili i që mendur se dhët me folaj. Si kur të heshtë dhët shpëton të. Po pse ja ka shkujtë ati folë të që aki në mendje të anik i zdi, zdi që me bo. Thotë paska arde, rendje dhe muhe. Dhe koritët, dhe turprova, dhe të vjen ti marrë dhe njarë që a shkrujt njërëzit. Pse nga se nuk ka diçka që ka e frenon. Ande ka thënë Aleji Salatu vë Selam. Se prej shenjeve të kiameti cila � i gjëbu kulli dhi raqin bi raqin ku t'janin se si cëlli me than që isha kumë shrujt i shfa mendimi ka mune dhe zër paramendoj imamat e muslimanve imamat e mëdojt muslimanve imam Maliku, imam Shafi'i'u Ebu Hanifja, imam Ahmedi kuri kanë thanë zansat oq, a ban me ti shrujt të fetfaja qa bifol, ka thanë jo, veç hadithin tjerat më si shrujt veç hadithin që ata trasmetova shkruje mendimin temë më se shkrujt Pse mos më shkruajt? Pse mos më shkruajt? Ka thënë nuk i di, ndoshta unë e ndroj. E ndroj. Në vend të njëri. Ë bu Mansur Ja'far, njëri prej ë xhalifeve të muslimanëve ndër të takos Imam Malikut, Malik ibn Anas, hojja i Madinis, rahimahullahu. I aprunë një letër xhalifja, kryetari i muslimanëve të asaj kohe. Tha, "Librin çka e ke shkruajt ti? Kenë më vënë na kushtetut." dor Nagravevo kushtetut çka i tha imam Malikut tha për të lutos përit Allahut mos më bëk kët pun për të lutos përit Allahut mos më bëk kët pun ka thonë Nazdina do të më vetëje ka thonë ti nesër të des na jep libra na mbet libra tha të lut na përit Allahut mos e vonë ka thash me tub ibn Abdul Berri dhe dietar të tjerë në histori ka thon para Allah të lutë mos më von ka thon pse ka thon se sahabët kanë polemizuar Edhe njerzit nuk ka mundsi Imam Maliku me iau ja ndërprej polemikën. Ku jamunë me iau ja ndal. Sahabot kanë polemizuar. A prishet çka a prish çka a vdes sa se prish? A prish çka namazin a se prish? A prish çka xherimin a do ke prish? A prish çka umrin dhe hallxhën a se prish? Me hitë sahabut ka polemik. Joni thotë e prish, tjetri thotë jo nuk e prish, ka dal. Joni thotë ku mundu e dëgjua pejgam sam kështu, ai thotë ja e kum dëgjua pejgam sam kështu. Imam Maliku tha çka kjo ka met? Cështoj kem apo çështuleje. Allahu të ndruajë o Zot. Në heshtje ka shputim nga nga çka? Nga koritja, nga marrja, nga turprimi, ndërsa sot neve njerëzit na çoj në në në të folurit të shumtë po selbesimtari, i cili e beson Allahun, e beson llogarinë do të më ruaj vetveten. Ngase vdesëm në në varr edhe në ditën e gjykimit, ata nuk e dinë se ti a ke post Facebook, a ke post Twitter, a ke pasë mjetet dhe të ndryshmet të komunikimit, ata i kanë pytjet që ka ja kanë bo, a demit njët atë pytjet ti ti bajnë. Nuk më në që më thonë, ka dha së, së një jam i shekullin nështë të nja, unë e së mi banë të pytjeti. Ka thonë, bënga mërë, alej, salatë, selam, pytja e pare, robit në varështë, cila është? Në rabë bukë. Cile e zëti jëtë? Sa i angazhjumë e zëti në tanë? Edita, cila e feja jote Nga ajo për fentane, shkaqi kontribu për fentane dhe e treta cili është pejgamberi jot, sa një kët pejgamber. Është kështu më rad. Ado të ndrorualla se ka thënë Lukmani se në hesh ka urtësi të shumta, por shumë pak njerëz e veprojnë, shumë pak. Pse? Nga se është e vështirë për nefsë. Nefsi thot fol, nefsi thot fol. Pastaj ka dhashtuar ibn Hibani nga Malik ibn Anas, imami i Medinis, ka thënë kul lusein yantafi bi fadlihi ila al kalam të inë në fadlehu, jadurru, ka thani mammaliku, rahmetullahi alej, ka thani gjdëgjë, e thej për ta esaj ka dubi, përveç, përveç fjales, e thej për ta esaj bëndam, ka po, nëse lexon kur anë shumë, shumë shumë, e te pror, kështë shuhët e te prinë, po përthojnë anë shumë e le lexon, a po, a ka mundësime pos damë, s'ka mundësime pos damë, A Nëse a gjëronë shumë, a kejë mundësime posë damë? Ska mundësime posë damë? E kështë të më rrë. Nëse gjdo sen e te pronë në ta, apo mbetët një piesë e ti, e a ke shtu sasin dhe dozën, ska damë? Apo damë i është i vogënë? Ka thonë, e te për ta e fjalës, gjithmonë është e damëshme. Gjithmonë është e damëshme. Adaj, këtë fjallë i mammalikut është aporimt e cilen neve do ta marrni ne jetën tonë. Pastaj thot, ka thane Buderda, çoku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam radiallahu anhu wa irda la khaira fil hayat illa li ahadir rajulin. Ka thanë në këtë jetë s'ka hajr përveçse për dy njerëz. I tretës s'ka hajr. Dhe edhe fjatë sahabë gjithmonë ja ç'është. S'ka hajr përveç ç'to. Pra i mbyll kët rrugë që do të lë. Dëshon e mirë, e Buderda. Njëri i cili ka poshë shumë dijen nga shukët e pingamberi së sëllëm. E kanë trajtu djetarët e buderdhan nga rangu i muadib në gjëbelit, nga rangu i abdullajbë në mesudit e kësëmerat. Ka thonë, dy njerës, vetën me jashofin khajrin, kësaj bote. Mënë si të nuaim, njëri cili dëgjon me vëmendje, au mu të kellimu në alim, apo një, njëri cili ligjeron dhe kodije. Ha? Dë o flet ka dhije o hesht me vëmendje ai cilis ka dhije e tani janë përzimo abetet apo sot kena ardhë një kotë ndërruar dhe zër që ka përmeni bëni Abdul Berri në libën e ti Gjemjo Bejani Al-ilme bë Fadlihi ka thonë sot ulemat heshtin, kyrin tingu këto kjerë qa po folin apo dhe që ditë që shpo folki apo dhe tregonë sigurisë se këje diket me sejle mirë apo djetarë të mutohën Eksumerat, anaj ka ndryshu zamanët, ka thane ebu dërda, dy njerës ja qofin hajrin saj bote. Ose di dhe flet, ose zdi dhe hesht. Elusmi Zotit do në të bare kjo vëtërra që Allah o mësë naban nga kategoria 3-4 e të eksumerat. Ose nga i parë, ose nga, nga i diti. Pas e thët ebu hatim në komendin e këtëre transmitimeve, thët është dhe tyrë për njeri unë e menqër. Ella ju ghalive e nëse ala kelamihim që mështë të shtijet me njerëzit në fjalët e tëre. Dhe dhe dhe sa folin njerëzit, me bomu shtij me të, ta morin imrin për para. Ta, ta keqpërdori njëtën tane. Sa ka fjalët njerëzit? Valoj tash, në cilin do restorane dhe qajtore të ulesh, qatë qat shumë që i folin ata. Me voti me hinë, me ta, që konë i imri. Përdi që ka ka falonohu saba, ata folin. Edhe që ka aksham, ata folin. Po a du të na me hitë, me ta n Yeta mallës leca kaç. Andaj thodim Imani zban njeriu i më që mbushtim me njerëz me fjalë, qase s'ka fund. Pastaj ka thon, "Wa la ya'tarid ja, 'alehim fi" dhe zban çdo sen me kundërshtue. Apo, për shembull, njerëz flasin, shkruajnë, sidomos sot, shkruajnë dhe dhe japin mendimet e tyra. Për shembull, i shaq njerëzit thot, "O oh, hoj, ç'i besha ka shkruajti ti?" "Shkruaj." "O oh, hoj, ç'i ve ke ça ka shkruajti? Pse spi spi kundërpërgjigjesh?" Mirë. Duhet me jetuar na për fjalët si e njerëzve? Siç e di çka qoshtrënd pigjumit, e fillon me shrujt, shtrënd, e mendon shtrënd, tash hoca do të më nejt prit aty. Ku ku shkruan kjo? Ku shkruan kjo? Allahu xhel xel, ushbor bekit njerëzit. Jo, madje ka thonë shejul islamun te imije. Allahu xhel xelan Kur'an nuk i gabon demand as nga miletet më të moja përveçse ulemavat të tjerë. Amo ni majedna Kur'an o ju kristar? O juhed, s'ka. S'ka, shej kur sa mund të mëto, s'ka. Po ekziston diçka tjetër, ja ahlel kitab. O ju të cilët e keni librin. Pse, po çam i fortë këtë çet, to smorrin vesh. A nda ders sa folin njerëzit, sa shkruajnë njerëzit, s'ka mundësi të gjithmonë më botë mënd. A nda pejgamberi alayhi salatu sallam i cili ka ardhur për të mirën e kit njerëzimit, ai u ka botë mënd këtë fjalëve. Maje spast i kanardhi kan than. Kshire babullaj ibn ibn selul i çapo thon ja rasulullah. Po ofendon ti e kshëmara. Mir po më sa me ka shtyje. E kalon kishe s'po vën me dëgjue. Derisa Allah u jërë gazbit ayete sure Muhammad. I gazuit ayete wala ta'rifannahum bi simahum, kimid dit ti pjeña, wala ta'rifannahum min lahnil qaul. Ti ata ku flasin i dit. Po vën son m'sushmor me ta. Pse? Nga se kjo ta marr jetën, dhe ti ti ti defokuson objektivet e rënësishme. Adhe ka thonë, Ibnu Hibani, njeri ju nuk duhet që gjdo sen të kundrështonë. Përse ka thonë, li ennel kelame vë in kena fi vaktihi hudhuve të njelile, fë in nësëm të fi vaktihi mërtebetun alie. Ka thonë, nga se, edhe pëse në fjal ka një loj hisë të të vlerës, në hejsh të ka edhe shkada dhe më të lartë. A fa, por shembo, se gjdo kush fletë dishka gabim, ti si duhej gabi me kije valla kjo rregull është apo ti njëri gabi me kije por doni herë më herë të shmë më e vogël derisa ka thonë Ejub es-Sikhtayani keni të djuvë për këtë njerëz vëlla Ejub es-Sikhtayani tabiini i madh i muslimanëve kan ka, ka kanë ardhi kanë thon disa nzonsa o hoj kikaqim për njerëz që kanë çndrua në sunetin e pejgamberit fuçishëm dhe kanë ditur për mu ka për sunetin e pejgamberit me dhëmballt me kët fuçitë njeriu kanë ardhi vetë ata i kanë thon o hoj çka s'po thuat? Lloj-loj bidati. Pse s'u ban demant? Pse s'i ku do përgjigjesh? Ka thon kështu. Ka thon kur unë sfoli ato aty plasa edhe më shumë. Premrënda janë edhe më ke, se ata janë tu prit një lloj demanti, ndonëse ai di se unë s'porputhem me ta. Ata thon se do një har, mos mi kthi di kujna, është kthim i madh. Sa ti ajë disë çat shumë i të dashur mi thon, hit si të fol. Pro qatë shumë kimi than disa njerëzve, apo botës, sa që, kam janisë. Dë njerë, zditi kam janisë, e shtë në më ratë. A dhe të të bëni hibbani, edhe pësë është vlerë dë njerë me folë, por me heshtë është edhe ma e vleshme. Dhe këta e matë me qka? E matë me dhijë, e matë me dhëntinë Allahu Tebarek i Vëtjala. Pas të ka thanë, Ua me në gjuhi le bësanti, aje bil mëntiqë. Wal insanuhi innama huwa suratun mumethelatun au dhalatun muhmela lewla lisan Wallahu Azza wa Jalla rafa'a dharajet lisan i ala sa'iril jawarih falajse minha sheyut aqdham e jena minhu idha ata wala aqdham dhenben minhu idha jena thot nësënjeri ju trajtojot si ignorant kur hesht trajtojot ndoshta dhe më ignorant kur flet apo shumë qamun si ku njeriu i cili hesht po s'po dê. A ai thon s'po dê? Çemu? Ti nëse s'po dê, s'po dê. Po ai di çka më rrezikshme. Më fol, kam mundsi të më shumë, dhe, po ti ja hiç pas kedit. Kështu që Mehmet te kia para është më e sigurt, goza. Pra e marë, më e duru të parë është më më lece më duru ditën. Çuçi bie këllazan. Çemu nëse aty sflet, qoftë i dishim, qoftë i padishim. Mës shumë diçka më të thon, to nëse s'po dê përse ta s'po fol po kjo është ma e letë se sa me fol e me thonë pastaj shumë ma shumë kur s'ke folë që ishtë duhet. A da të të më një himbani, besimtarë të më kani kujtës shumë, se nëse zdi, nëse zdi, edhe heshtë, ma e shumë të ashtë mi thonë që ishtë tu, s'po disë po folë, mirë po me ba me folë gabim, që shëllan, a da i heshtë ja me letë lahat se sa, se se e folë mja. Pasë e ka thanë Allahu Gjellë Gjellalu -Gjell hu, e ka ngritë gjuhën Që Allahu i jogu salatiga e ka e ngrit. Kjo gjuh ose e çon besimtarin dhe gjymtyrë të tjera në xhenet ose e çon në xhenem, Allahu na ruajt. Në ditën e gjykimit, kur njeriu mundohet me e mohu të shkruarën e Zotit në libër, çka Allahu gjithashtu lejoje tash, lejoje. Dhe zonë ditën e kiametit Allahu na ruajt. Sa njeriu ka më dal, ka më pun rreshtat e vet atje, apo në librin që e ka regjistruar Allahu, do do rreshta mos më lexu. Allah të iqra kitabë, lë ze të shlirën. Na shpashar këna me thon çka çikë fjalë mushafë, mos tani zoj dikush, Zoti na ruaj dhe na mbulof. Apo e mirë, ka disa njerëz kanë më thon ja se ku bëhet ato, gabim shkruan këtu. Kur'ani thezë. Allahu Jellal Jelaotat Jumos. Jumos organik te lëson të mrenda. Tha të folti. Ai ka thonë sa ka thonë. Ata rfolën. Foldora, folkamba, folin gjimëtirë të lekura. Atëherë, i thonë, tash njeri ju i thëtë organeve të veta, gjimëtirëve të veta. Lime shë hitë të malejna. E që ishkini mundësi me dëshmu këndër neve. Ti dërës tane. A i beson ti dërës tane, se da po. Që ti e u dheqë. Edhe, edhe, edhe gjuhës tane dhe shirit tanë. O parameno kurës të sirit, thotë, ja, jo jo ke këshirë. Jo ke dëgjuë, jo ke folë. Atëherë, thotë Allahu qëllë qëllë e luh Gjimtyrve anë të kanë Allah Allahu në ka dhonë leje me folë Adhëvë dhe zërë të tirua i më gjuhët Se një ditë kjo folë vetë pas taj Të i të si për folë këndër muë Nuk të vetë se Allahu qëllë a Qishtë a kanë nështru sot të të të të A të herë e nështonë Allahu qëllë e gjelë Për dëshmi këndër njëri Adhëvë dhe këtonë im në hibbani Allahu e kanë ngritë mër lartë prej gjimtyrve Për qëfar? Para n Kamojt, sigurisht që ka po këtu në lart, ka mujt më çu këtu poshtë. Por sa e kanë dërru lart, e ti tani nëse e mirë përdor, e çon ku duhet. Nëse e ke çpërdor, ja ja ban sherrin vetvetes. Prandaj Ibn Hibban e ka prua këtë këtë transmetim nga ë Imamat e mëdhe të muslimanëve, njeriu te ket ku dejse na në djuna ti. Pastaj ka thënë, ka thënë Fudail ibn Iadhi, "Shay'an yuqsiyan al-qalb kathratu al-kalami wa kathratu al-akli." Ka thon Fudail ibn Iadhi. Kush është Fudaili? Të nderoj Allahu. Fudail ibn Iadhi është një njeri i cili ka transmetuar hadithe të pejgamberisë s.a.w. Është njëri shumë shumë i çmuar në mesin e dietarëve. Dhe fjalët e tij, gjithmonë dietarët i kanë marrë me kujdes të lartë. Pse? Nga sa kan thonë, çdo di më muhdehibiu, fjalët e Fudailit harmonizohen me punën e tij. Ka thonë këtu na i bën ama kabull. Po po shumë na frolna shumë. Po janë stoin S'mbi ja planum se siko bashkë këtë punë harmonime atç ka fol. Dhe kjo është normale. Nuk ka mundësi njerëz këtit fjalë me di pranu, pse? Thojse siki këtit harmonime vepra. Edhe s'desosh fjala e mirë. Por se fudheili ka fol harmonime punën e vet. Njerëz të bëjnë kabull. Njerëz pse ja morin fjalën pejgamberis a. Mi thon diku të ka thon pejgamberis a. Dhe mi thon kam thonone anisoj kur i thu ti ka thon ti. Madje ka thon ho janisoj, ç'është nisoj? Gësa ata e dinë se për nga mbeli, a.s. kërë fletë, harmonizohet puna e ti me vjepërnë me fjallën e thanë. Fodej libni i adhi, fjallët e ti janë shkurtra, por se janë me shumë dhe me thanje. Dhe kuptimët janë të, të njështëta në, në fjallët e shkurtra. Ka thonë kështu. Ka thonë, digjera, e vrashsojnë zemrën, e bojnë ngurt, e para, këthra t'u lkelem, me folë shumë. A kjotë musibetit dhe zër lutë e Zotin Tanjële Gjelalu, lutë e dhu, o Allah, frenoj e këtë gjuhën, mjëpë fuqi të frenoj gjuhën, s'kimira pishman me pajtimin e kitë njërzëve të meqëm. Nëse ti e frenon gjuhën, përveç ku ka hajë dhe me folë, nuk i bje pishman me pajtimin e kitë pengamërve dhe kitë njërzëve të meqëm që i ka po këtë njërzim. Prej pengamërve, njëkës dhe pengamërve. Andaj, dhezër, kure kanë përshkryti me në B Dhe i kanë thonë, qështë e kanë thonë Allahu gjithë këtë ilmë? Dhe nëse ka pas e ilmë dhezer iman Bukhariu, një milion transmitime i ka ditë. Një milion. Sëtë dhezer mi pasi një rritë një milion bankë, njërëzit kështu i rritë, nga ditë u ati. A, nuk, është bëshë si cëllë i këtë. A, po? I sërvi losën, i aputhi ndorën. Zotin aruj, pëse? Një milion i këtë. Millionë jo, milionë sot njerëzit më pas, një dyçan i vogël aty pastaj mundon edhe ajë edhe kta të jetë me me me ushtirë kënce po folën vetë kan shumë të mëshëm. 1 milion transmetime. Dhe ka thonë kam shkruajt kët sahihun nga 1 milion transmetime. Dhe kur e kanë kanë diskutuar dijetor. Pse Allahu gjithë kët elim ia ka dhënë? Pse? Ka thonë nga se aj sfolke tan ditën hiç. Ha? Tan ditën hiç ka fol. Apo vësërë gjithë shumë ra. Provojë. Provojë. Saidi ibn Jubayri ka ardhur transmetim nga Saidi ibn Jubayri se tan javën, 7 dit kanë thon nxancat e vet për 7 dit e Dina Safiali ka thon 3-4. Do të thotë kjo shumë e rand. Na mund natash këtu më e thonë dhe Meletsi e thojna, por më frenu gjuhën kët nivel u Shuman. Atë jerman ont i 7 dit me thon dikush sot 4 fjali ka thon kë. Banetini sot te shpia për 7 dit safol sa fol. Sune vanë saopin vetë. Sune vanë saopin sigi harru këtë ato që i thot. Vetë Allahu që la di sa folën ata. Allahu na lutet Allah dhe na permision. Por se kjo është e rrezikshme. Ka dhënë fudaeli me fol shumë ta vrason zemrën. Dhe e dyta me hanger shumë. A? Ha? Me hanger shumë. Sot bota është zhvillu në në çfarë? Në materializëm dhe kta është një përparim. Nëse lop gjithmonë kanë hanger më shumë se na. Kuçi si që na çoit për parime? Po lob, gjithmonë kanon më shumë se na. Në shtall gjithë ditë han, edhe natën ha. me lan ha. Ata çka mirë me kët punë din më mirë. Kafshë egra, edhe më shumë. Ka viç haj vezë. Vezë haj që mendon për për teka dhe çejfët e veta. E ku rubo kjo meselë? Kur zbukuroh dhe shtoho doza, kjo më qen, a? Por pa rim dhe zhvillim dhe botë e civilizuar, kur u bë kjo kështu? Që s'kana s'kana parazitët nevojë si vler. Për shembull E pa lëshat blek kum hang filan restoranin me 5 yje. Ti ç'ke ç'ke vlerësta? Ti ç'ke ka mundësi mund ka le? Zoti na ruaj. Andaj fodaj limni audi ka dhan, me hangur shumë, çka ndoq me hangur shumë. Ngurcohet zemra. Ngurcohet zemra. Allahu na ruaj nga ngursimi i zemrës. Pastaj ka dhan, ka dhan Sofiane Thauri. Sofiane Thauri vëzër, kush është ndrang me këta? Madje edhe më lart doshta tuvjanë thëgurë spectrasme duz vetë haditheve pejgamberit s.a.s.l.m. ka thon këtu awwalul ibadatu as-samt. Ka thon ibadeti i parë është me hesht. Kripa, jeri kuzohet veza. Nga ajo ajo ai vrrulli i muahbeteve dhe çefeve dhe mezhliseve të natës dhe sa harri çka e ja kanë thujt dietarët me net për zbavitje të natës, kur fillon njeriu me uzut çka bën veza? Fillon me nal xhun. Dallë ka thon Sufjani I pari ibadeti është me hesht, me gojë, me Kur'an, me dua hadithe, me dëgjojë uh, lehrata e xherrata. E dita ka thënë thumma talabul ilm, pas sa më kërkoj dijen. Ibadeti i dytë është me kërkudijen, thumma al-amlu bih, pas sa më punu me këtë dije. Thumma hiddu wasai ma rujt, që më o përcjellë lehrata të tjera, thumma nashruhu, pastaj përhapja e kësaj e kësaj dije. Pastaj thot Ibn Hibani, Allahu më xherrof, ka thënë Ahnaf Ibn Qais Nëri prej drejtorëve të muslimanëve të Bor, ka thonë asantu As emanu min tahrif al-luz. Ka thonë heshtja është siguri nga nga shtrembrimi i fjalës. Por shembollat kur ti vjen shumë fjalë në mend. Cela sigur të siguron që mos ta nxjerrash cungume, mos ia nxjerrash shtremume. Hesht, sigurt e ke, drejt e ke. Së shka dalë, ende s'ka dalë për djus si dalë mos vërtëkimë drejtua. Apo për shemb, çka ndon disa ditë atard, na flas mi flasni flasmi pa ndu heq, pasaj, keqkupto, ha, e menduhej, pastaj ka dalë mos më keq kuptoj, a? E ki jo vëza, ti matë e mirë në ar, pastaj thuaj mos më keq kuptoj. Ndërsa ajo më lëshuë fjalën e, e pastaj njerëz që ka dalë mos më keq kuptoj. Po pse ti nuk jaurit vetes fillimisht keq kuptimin? Ata ka thon Ahla ibn al-Qais, hej ti a është siguri nga shtrëmbërimi i fjalës. Pastaj ka thënë: "Wa ismatu min zayh al-mantiq" dhe është mbrojtje nga nga lajthitja e të folurit. Kur hesht, erun mos lajthitesh me të folurit. Nëse fjala, Allahu subhanehu ve teala çështlirë ka bó, çështçishme ka bó, çës ambël e ka bó, andaj është shumë rrezik. Dietar kanë shkruajt libra për lisanin, për gjuhën. Dhe përmenëm haditën dhe këtë e përseritëna se për inga mërë se me ka ka bëgjuën më adhit. Dhe ka thonë, o më adhë që ta ruje. Ka thonë seja Resulallah. Ka thonë shumica e banorve të gjarit për që ta kanë hije. O që ditë më adhit. Ka thonë nga Resulallah. A dhe për gjukin a me hinë në gjaran. Ka thonë, i humbësh në në stane. A në përtojnë kështu, kërdojnë pak me të qërtu, a ba? I humsh, na në stande, po a nuk e di se shumit se e banorë dhe gjarrët janë për gjuhën? Guhën dhe zëtë. Andaj, ahnë më dhe në kajsë ka dhënë, mbrojtja nga lejthitja gjuhës është, heçtja, vë selametun min fuduli l'kaul, vë hejbetun lë sahibi. Pasaj ka dhënë, dhe është ruajtje nga te primët e fjallëve, nga, nga te primët e fjallëve dhe fund, ka dhënë, vë hejbetun lë sahibi, dhe jetë res Dhezër, aji cili hejsh shumë, njështë dhe respektojnë. Dhe kur folë të në kadaltash, se kësë folë shpesh, prit të ngojnë. Apo, nësa ti nëse e folë shumë, nëse e folë shumë, nuk të anojnë njërëzit veshën që apo thua. Pse? Dhe në shlo ashtu së nalët ki. Ekshë të mëra. A da dhezër, ti zbukurojnë e të bërënçmë të tona dhe të jashmë të tona me hejshën me dhe ru është detyr për të menqorim e njel zemë samt ti përmbahët pandar heshqis, ila e njel zemë hult të kellum. Deri kur, shiko, djetar o dhe zër, kur flasin mundohën me e gjithë përfshin një dispozit dhe me përjaçtu ata e cila nuk i këtu. Apo? Me e gjithë përfshin një sen dhe me përjaçtu ata cila nuk i këtu. Shiko, në këtë fjallë, dhe Allah i mi vetë njerëzit më të metë që mdu nja, fështire kanë me ta përkëvizu qështu, por kje e njefë hadithin e për nga beri së sellem, ka thonë, heshtë gjithmo, dheri kur, qiko, dheri sa ta kishë pa tjetër me funë, e kjo është përkëvizim, i dhe në gjemië menja, që dhe më dhe në gjemië menja, për nga beri a.s. ka thonë, unë e kur thamë hadith, e përf وجيمو ya rasulullah i tha Jibrili çka është? Ja Muhammed, çka është Islami? La ilahe illallah, salati, namazi, zekati, axjerimit. A mund është me dal piqesana? S'ka mundsi. Çka është imani? Allahun më lajët librat pejgambert Qaderi, kështu më rad. A mund është me dal piqesana? S'ka mundsi. A do të xhamiu e ka përfshi dhe menë. Çka mëne? S'u nje diçka tjetër. S'u nje diçka tjetër. E shiko Ibn Hibani, thotë: "Hesh" Dheri kur, dheri sa më eki për tjetër me ful Kur kush nuk qërtër Kur eki më për tjetër me ful Pasë e thot Fëma a këthëra men nadime Iza natiqa Wa aqalla men jendimu Iza sakat Wa aqallu nësi shqaën Wa aqdamuhum balaën Ma nubtulia bilisanin mutlaq Wa fuadin mutbaq Rahmetullahi aleyh Thot hojë alamu shirofti muhibbani sa shumë janë pëndu ata që kanë folë dhe sa pak janë pëndu ata që kanë heshtë këni pavëzhe kur njëriju e thot një fjalë dhe keq kuptohë, dhe keq interpretohë dhe keq përdohë, dhe abuzohë dhe shantajohët me ta Apo? a po, pasaj njëriju vijenë ciklet sa cikletë njëriju këta e gjenë familje, këta e gjenë me bashkërt a po, sa problemet sa problemet në ishovë në burë gruje kër e bje përshemë në kshilë të hoxha për shimu, thot, O gjiththash po nuk e pa ta për qëllim, po pse e thave? Ha se bindet tash ti gruajën se se ke pas për qëllim. Dhe e kundërta. Ajo e thot pastaj thot, ka dalë se po ta për qëllim. Ki ti procesit koklavit, ki mujt me p shtumos me thon hiç. Edhe hiç ki nevojë mua marrsi tu. Skë fol. Skë fol. Apo, edhe sot sa shumë janë pendu, ata s'kan fol. Dhe sa pak janë pendu, ata s'kan fol. Dhe zë vlera më ma e madhe bu e Bubek Residiku, cila është vela Abu Bakr, më ma i madhi sahabe, më ma në mendve Zot. Më ma i madhi sahabe, më spakti transmetim me kë. Edhe haditheve, edhe fjalën. Radiyallahu anhu wardha. Allahu Kur'ani ka vënë në mendve Zot. Kur'ani ka vënë bash me Muhamedit sasallallahu. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu salam, me mot imanin e ummetit te mat Abu Bakr, ranon Abu Bakr në transmetim me Omerit. Radiyallahu anhuma. Njeri më i miri këtij ummeti Pa dhe më do njëri ma i mirë, mas pak ti ka folë. Mas pak ti ka folë. Hini në vezër kërkoni, lipni, hullum toni, sa transmiton e bubekri adithe? Sa transmiton? Edhe sa ka fjall e bubekri? Rad, rad, madje, madje, dësa djetarë kanë thonë kështu, edhe fjallë që kanë janë transmitu për e bubekri si dikut, dhe kjo është interessant, këm në Abdul Berri ka përmejnë, edhe fjallë që kanë janë transmitu për e bubekri si dikut, n që pra si, shumë të ajëna por libat muslimanë ka thënë Abu Bekër, ka thënë Abu Bekër. Nëse shoshit mirë me kandarin e hadithit, dalin që si ka thonë. Dalin që si ka thonë. Kjo është interesante. A është gjerë më i madh disa i, i sahabëve? Edhe të kta me çka ka arrit? Me çka ka arrit? Me me heqje dhe me punë të madhe. Andaj zot, vlera e heqjes është e madhe. Lera e përmbajtjes së gjuhës së madhe. Pasi do të më hebani njerëzit me mjerimin më të madh dhe me belan më të madh janë ata të cilët gjuhën e kanë të zgjidhur e zemrën e kanë të mbyllur. Ço është pra? Fuadun mutbaq lisanun mutlaq. Ado na mutlaq, deja e përgjithshme. Mutlaq është kur është e zgjidht. A po? Ës zgjidht, nuk është e lirë. Allah i thën akl, edhe i thon mutlaq, e lirë. Më ende ashtu për me frenuaj Ndërsa, mutla të shmë elëshu. Thot, belaja më e madhë është kër gjuhën e ki të zgjidur. Ndërsa zemën e ki të mbilur. Allah unë arujti. Andër dhezër, ta adhurojnë Allah unë gjellë gjellë me adhurim të cërën e ka njoftë këta njerës të mdhej, ajo është përmbatja e heshqës deri sa detirosh me folë. Deri sa detirosh me folë. Ndërsa Ibn Adhul Berri, të ndërrua dhezër e ka Transmetim të sine neve tani nuk të të përmenimi, nga se të të shtim për ligjëratën e ardhme, dhe të të shofëmi një model, dhe se ne ka përmenim një abdullber dhe djetartë më herët, për një plak të muslimaneve të, të kohës e kaluar, e cila i ka pas njësa djemë. Kur nga gjuha e vetës kanë djerë, asë në debatët e përdiqme dhe domos dëshmërit e jetës, përveç Koran. Dhe të shofëmi. Por e kanë pyet diçka, e ka zgjedh një ajet, i cili ajet është i përshtatshëm ia dha një javën ças këtira. Këneba, luximi e ka pyet diçka, e ka, ka zgjedh një ajet dhe ia ka dhënë përgjigjen, ajë ka kuptueshka po thot. Dhe e ka kuptuar se çka çka është dëshira e saj. Dhe kjo është e çuditshme. Dhe këta e kanë përmendë dietarët, nëse njeriu i përmbahet heshtjes, Allahu ia mbush zemrën me hikmet. Është në fjalët e shumta, nuk ka nuk ka hikmet pasaj dhët ibn Hibbani Wallisano fihi ashratu khisal jegjibu alel aqili një arifëha vajadau kulle kulle khaslatin minha vimau dhe iha allahe më shirovë dhe me këtaja për fundojna gjuha allahu gjelle gjelaluhu i ka vendos në ta dhjet dhjet blera dhe besimta i menqur duhet të njef këto blera dhe të ja vendos dhe njërën në vendin e vetë Ro Allah u jelvola Allah sir, ku na ka kriju këto këto gishta, këto durr, këto sy, si, këto vesh. E ka pasni hikmet të madh. E ka pasni hikmet të madh. Shumë hikmet të madh. Besëdari duhet me lip hikmetin. Allahu xhën sunet dhe ariat ka thonë, "Meditoni në krijimin e Juve." Ma keni menduar donjë, pse me pse pse pesë? Pse jo gjashtë? Shikojni ja se ka gjashtë sa i shtumë. Edhe si një cikleta. Apo dikush për shembull Për dëshirën e madhe me ditë ket informata çka janë, kish posh dëshirë me poshtë 10 vesh apo po kish det pik ket. Vallahi kish det pik ket. Dhe kush piseve çka dëshirë lakmi, ti shofë gecenat, mu kanë diku kish posh 7-8 psi apo. Po kish det pik ket pik ket. Dietarët e kanë e kanë e kanë studiu këta se njerëjut i shto doza e shisës vdes. Si Porschemo. Nëse Neve i dëgjojnë në disa zona të cilat nuk janë harmoni dhe në tërshmëri me ata shka nga ka kriju zotë i onë të bare kjove të jale. Ha, që këshmë ndohë? Për nga mërë a.s. Salatu e sëlamë, ka thonë, me dit ju, me dit ju, qëka di une, qëka ishbo? Ishi zhjit në lotë, ishi zhjit në lotë, kjo është në aspektin më ndorë, në aspektin e zanave, Ka thonë për nga më mërë a.s. Kur vdes një riu, ha, kur vdes një riu, brit i vdej kur i me një brit të madhe, me niju, ha, gojtë tu, me niju, që të me thonë në hamdur i lashës e njëna, me niju, këjnë, binit fiktë. A të ty, jo që dësen duhet ti me dëgjue, jo që dësen ti duhet me, me dëgjue. Edhe me e pa, edhe me e pa, apo, adhe dhe zër me lashë, na përshimu kemi të ç'jdogët me laçja. Në Zallahu nuk nda gaboj këta për dit. Një harnjë tek i sigurt kur të vëneve të amur shpirtin. Dallai prit pak. Kur vëneve të amur shpirtin është me laçën, ç'jdogët, po ti më pa për dit në Zerskita kat. Skita kat, smullesh ti më më pa këta. Andaj Zall, lvizja e gjërave nga vendi i vet dhe kërkesa për të shushisat është e dëmshme. Andaj thuaj elhamdulillah që Allahu ne ka dhënë ndoza caktume. Sa më sa duhet ti Adaj të ndërua, lezer, janë dhjetë dovitë të cilat djetarët janë mundu me, me nëzjerë pëse Allah u gjelë në e ka kryu gjuhënë, pëse në e ka kryu. E para për e tëre është edetë një dhjiru bi helbe janë, është mjetë me të, të cilë njëri ju qartësollët. Ska po do, qeta, regu. Mështë me pas, qeta. Mështë me, lezer, kafshë, kafshë, ajo nuk di me lipë qatë qka i duhet dhe për mirësi neve na ka mësuar çka i duhet, asaj dhe na e je jep na çka i duhet. Apo ajo instinktiveisht e di. Po nëse ti e pengon, ajo nuk thot "o nuk po dua bari çeshtu, po kët bari tjetër po dua." S'demeton. Apo as motja, as xheni, ti çka ti ofroish. Andaj Allahu i le ka e ka dhënë gjuhën për çka? Për melipti, për muçarçuti, çapo qa do? Çe ta pedu. Ekso merra. Dhe për me shfaca atë çka e ki, mren, andaj thën el bayan, Allahu subhanurrahman e ka lavduru veten që ja ka dhon njëri ju gjuhën me fol. Kjo lezë vlerën bl madhe, shikoj e kafshën dhe me diton ta. Edhe këshirë pas taj vetën. Zdim e fol. Ka nevoja zdim e thonë, ma. Apo? Eksomerat. Andaj, e para prej vlerave të cilat, Allahu u gjellohat apropi urtësive, që ne ka dhon gjuhën është mu qartësue. Andaj ka dhon i bun kajim e lgjozije, rahmetullahi alejn e libnën ti miftaht dhe rri saade, ka dhon i më më shafi i ju, gjdo kuj Ka në qëtë dozë qësa i shqise, nervozë mrejna. Në miftahë, darë i se adë e vëllimi i ditë, kush do me shikua. Qëka ka thoni më më shafi iju? Kush do që i mirët një shqisë, se ka? Veshit, gjuha, sytë, dora, kama, eksumera. Në qëtë dozë qëka jo një ka morë një elementë, qëtë dozë mrejna ka nervozë. Por që imbu, me mecët, edhe me psikologi, janë temperamentë. Pse dhe zërë janë temperamentë? Se ti, pse se ti, pse se ti nuk je si ai? Se ti kur ki nervoz e thua, edhe zbrazet. Ai s'e ne thot. S'e ne thot. E kështu me radh i verbri. Pastaj, pas, pas njerëzve të cilët kanë ngecë për shembull në kohë, kanë për shembull për inervozë çka ti se ki, pse se ti më po nervoz lëviz edhe e largon. A shiko hikmetin e Allahut të madh çka do të ka dhon ti. Është për shembull njerëz për shembull në psikologji sot dhe mjekësi, me mjeksi trajtohet me kujdes, me kujdes të shtuar. Pse e të shtuar, sa e është temperament. Se se ka shfaq, asë një herb, atë qka e do prej mrejna. A të dhe zërë, Allahu të ka furnizu që s'ki mundësimi dalë haku shkorbë. Andaj, e para është, për çka? Me shfaq, me qarësu, çka po do? Edhe e qarësu. Edita, shahidun ju këviru anit domir. Ka thonë, është dëshmi e cila e ndjernë ata qka është prej, prej brendësisë e njërët. Por që e mu, qarësimë është dhe qka t O ekziston vëzër po shehim shumë bot kuptime që ai kemi në brenda, mos me tën djua, ti je ti je kalzu dikuina. Për shembull, ti je kalzu dikuina, mos më kon djua, se heshtja është shumë e mirë. A e provojë? Suni cosa. Sheu ti sheh ka zon bot kuptimin e mirë. Për shembull, ti thon dikujt, Kurani është i mirë kur senfol. Tysh, anda shikon njerëz për shembull, duke u munduam ja parafrut di kujna me me shqisa, me prek me këto më radh. Por ai prapse kupton si ti. Anda vetë zakova Allah u jela për më nxir, për i brenda, çka ka në zemër, bot kuptime e nxir për jashtë. E treta ka thën, "Na tikun yurad bihi al-jawab." Qen Allah e ka bó gjuhën për çka? E treta, urtsi, ç't kthehet gjovabi? Tpye dikush, ti a ke stan gjovabi? Me po mëse po os gjuhën ç'i jaxthan. Ç'i jaxthan. Ma të dhe zhe Allahu zhele ka bo këta për këthimin e përgjizis. E katërta, hakimun jufsa, jufsa lupi hilkitab. Ka dhanë, e ka bo Allahu zhele zhele luhu gjykatës me të cilin, me të cilin ndahët problemi. Kur ka njerëzit problem, që që ndahë njerëzit? Me shku të një me mecë, a munën me au kry punën, të një shordhë, e dhejnë, dëgjosh të ashtë të na kena me të ka të zhe problemi, dhe zhjithet e, s'ka u mënësi në mëshkudet në ish nosh, edhe ai cili di më fol. Po ti që to gabem, ti që to gabem çu kjo pika përbashkët vazhdoni. Ande Allahu jle kaboë gjuhën për çka, për mizjit problemet. Për mizjit problemet. E pesta ka thënë, "Wa shafi'un tudraku bihi al-hajat." Do është ndërmjetësues për mi arrit nevojat, kërkesat e njeriu. Gjua vazhat ndihmon mi arrit kërkesa. Apo mëshë mund të shish qartë. Mëshë mund ja zgukuron dikujt diçka dhe ai pastaj e lakmon ata. Apo Edhe është dërmjecuës, i foldi kujna mirë, për shemo puna e mësit njës, që shë është vërshë? A me gjuë, kur ti e qonë një mësit e njëri për me lip një vajzë, që e i thu? I thu mësitit folë mirë, që i thu folë mirë, që si i thu këce mirë, këshirë mirë, po i thu folë mirë, që të dërmjecuësht me gjuën të tane të ma rrishë nevojë, apo që ka bojnë të rektarët, kjo artikula i mirë, ma i mirë se sa më me në dendrice po kish ka ndërmjetson me juën për me shit materialin ande allah o jallahu ka po këta çka mjet për me i arrit nevoja e 6 po e ka thën wawasifun tu'rafu bihi alashya til suwas me te cilin një fungjrat alla zëre ka allah o jallahu e 6 e cilson ç'kë çka got mirë njëri se ka po gur gotën çish dokot është një plastik a me thellsi me një sasi të caktuar e rëmbullakët, e kështë në më radhë hedhët në ta uj. Por shembol, neve, e studiojëm atë jenë fikkë, edhe kini ledzue, pengamber a.s. ka dhanë, kur ujë të arrinë dhe burërë, sëmbanë në dhëci. Mirë, në që atë burën, që atë kazanin e madhë, se këna pa, po, e djetarë që ka thonjë, do këtë kështu, do këtë kështu e ka që këtë përborja, dhe nëzë që ka që litra ujë dhe që kjo sa është të rëndësishme gjua, andaj Allah me, me, me, në Kur'an, në përme shfajt në, në ka të regu, në përme gjuhës, bi lisanin, arabijin, mubin, melisan, me lisan, me gjuhë të të kulluar arabe, andaj e gjashta, prej ursive që ka Allah u gjelële ka vendosë gjuhën është për çka, për ti cilsu, për ti përshkru u gjarat, dhe për ti njoft ato, pasaj ka dhanë, vë khas satun, judhihibu dëgjine, një loj mjeti apo me të cilën njëri ju e këput o rejtjen shemë kur ka dikush me dikan o rejtjen qështë e pa qëton Allah sështë qashtu ke ke që kuptu se ke ke, ke që kuptu apo ataj njështë ka ndërmjecojnë për pajtim që ka bojnë me gju a i këput ato të këshia dëgjinën pra te ki ka mlef dhe te ki ka mlef dhe ajë cili di me vojnë mirë që ka banë e qëtëson ketë e qëtëson atë a dalaz e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me djui ka qetsu sahabut me djui ka qetsu sahabut dhe me kta i qetsu njerzit e dishë. Pastaj ka thon, wa nazi'un yajdibul mawadda. Ka dalaz e terheçës, i cili terheç me veti dashurin. Djua dhe terheç dashurin apo? Andaj poetët çuçi terhecin si njerzit me, me me djua. Dhe djua është problematike dha zer. Andaj Allah u jeli xhelal shejtanin kur e ka dëbu nga mushira çai ka thon. Çai ka thon u استفzizhom me zërin tënd të rrihesh në mesanin tan muzikë është djun ajo formohet kompozohet teksti të rrihesh dhe çka dhe ju ekspozohet njerëzve pastaj ata pasionojnë dhe të rrihesh nga nga kjo fjali andaj allahu që e ka quru koranin çka në jetën e mos derisa kan thon dietart allahu e ka kurorzu shpatullën e ti për librin e fundit me çka me kunder përgjigjen e matë fortës prej, prej mjetëve pro shejtoni, cilat i ka mjetët matë forta parën zbuk, grat apo të hollat, dinarit, dirhemin e kështë mëra, lakmit e nefësit mirë, pikit mjetëve qka i ka shejtoni me të lakmue dhe me e deviju njërin cila me e forta, gjuha të fol, kadal, pret ademir me qka e devijuaj, haje tha haje se shumë e mira, kime me të përgjith mund gjenët edhe e kapi Allahu ju do kapru Kur'anin si kundërt përgjigje ndaj tërhecit më të fortë dhe ay është djua. Andaj kur e kanë dëgjuar arabt Kur'anin kanë thënë prit. Për kësok ka se jona. Na bolt fortja do. Për kësok ka se si jona. Andaj Kur'ani Zoti i Gjallëxhallali ka ardhur kundër përgjigje për tërhecin më të fortë të të, të njeriu dhe ay është djua. Sa njeriu me djua e mashtron dikan edhe e drejton dikan. Apo i fol i fol i fol i fol e gathat mosani thot e udzova. A vë dot e udzova. E gath por për shemb poetët shkruajn poezi apo shkruan shkruan shkruan. Ata gathën alleh salatu selam, mos çundi që kanë frikë për ummetin e tyre, një njerëz i cili di me fol. E, më fol. Ai është mulafiq, allahu na rut. Ata dozë janë shumë e fuqishme, mirë po nëse këto përdoret dhe abuzohet me ta shkon në të keqe. Pastaj ka thon wa musal wa mus, wa musallin yudhakkiru yudhki alqulub Ka thonë dhe, e parafundit, është e, ngushluës i cili ngushlonë zemrat. A por që më njeri, kër ka mërzi, ka të lashe, që ka banë, këshilohet. E dhe gjë një fjalë të mirë, a dhe pengamberi a.s. ka thonë, më pëlqenë muë me mëndu mirë. I tha nja Rasulullah, qëshë është kjo? Tha një fjale mirë. Një një pove zhë dikush, ka të lashe, ka probleme, ka mosibete takohet me një vallë musliman dhe thot fjalë të mira, kamu bëu mirë, kamu bëu har që më te kalu kët problematik, i dogoc se aty a ja ek problemin. Realisht ky vësht të të fol. Po kë ndikon zot. Kë ndikon? Nga se si ja heka të bardh tek siya, çka i vin në në trusës kanë me te galu. Andaj ka dhënë në Hebani e ka kriju Allahu gjumën për çka? Për më ngushëllu zemrat. Për më ngushëllu zemrat. Andaj ka thënë Or Khattabi, kur ti jeni të mërzitshëm. Lexon surën Yusuf ja largon. E mirë sura Yusuf çka ka kënta? Flat tregon gjallën e Yusufit alayhi salatu wassalam pas ai ka thon wa mu'azzun tazid tazid bihi al-ikhwan ka thon dhe një mundsi me të cilën ti i shton vëllazorit onë njeriu me fjalë të mira me fjalë të zgjedhura i shton vëllazrit i shton vëllazrit musliman me qëllimin e tij me qëndrimet e tij të mira ekse më radh i shton vëllazrit e tij musliman si ka thon Hasan al-Basriu se njeriu me gjuhën e tij shton vëllaz dhe me gjuën e ti pa kësën vlezër. Allahun elusme jelle jlalu che Allahu tebareke ve taala tirohen juve tona nam sallallahu tebareke ve taala che te jemi te devotshëm ne zemrat te devotshëm per parjasht elusme Allahun tebareke ve taala che Allahu jelle jlalut ti ndriçon me jetona me Kur'an ti ndriçon zemrat tona me Kur'an elusme zotin ton tebareke ve taala che Allahu jelle jlalut na mundson te ti pordorim juve tona atiku ka hajr ve dharuan Allahu nga sherri elusme Allahun jelle jlalu che Allahu tebareke ve taala musliman ku dishan Allahu te ndihmon yetimat te musliman Allahu te mbolon elusme تبارك وتعالى شاء الله جل جلاله مسلمان قدشك النووي برزوت تبارك وتعالى ديه منتي الله تزبن ديه منتينا تبور جوز المسلمان والله تليران أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور رحيم والحمد لله رب العالمين